Розділ 30. Як змусити стрес працювати на вас? У попередніх розділах щодо страху я розповідала про дихальні техніки, які допомагають швидко заспокоювати тіло та розум. Ці самі техніки допомагають і у випадку зі стресом. Дихання безпосередньо впливає на серцевий ритм і рівень занепокоєності. Коли ви вдихаєте, діафрагма опускається, створюючи в грудях більше простору. Таким чином серце має змогу більше розширюватись, що знизує кров'яний тиск. Коли мозок отримує інформацію про те, його завдання полягає в тому, аби надіслати сигнал і пришвидшити серце. Коли ж ви вдихаєте, діафрагма піднімається, лишаючи серцю мало простору. Тож потік крові пришвидшується. Через це мозок надсилає сигнал із вимогою сповільнити серце. Якщо видих довший і сильніший за вдих, серцебиття сповільнюється і тіло заспокоюється. Якщо вдих довший за видих, ми стаємо більш настороженими та активними. Тож один із найшвидших способів заспокоїти стрес видихати довше та сильніше, ніж вдихати. Треба сказати, що коли вас переповнює стрес, ваша ціль не в тому, аби перейти зі збудженого, схвильованого стану в спокійний, медитативний. Коли світ багато від нас вимагає, нам треба бути насторожі. Коли почнете використовувати дихальні техніки, ви помітите, що вам стане легше ясно мислити та розв'язувати проблеми. Таким чином, ми намагаємося не здобути полегшення й розслабитись, ми намагаємося увійти в максимально ефективний стан, у якому зможемо скористатися всіма перевагами стресу, наприклад, пильністю, та зменшити інтенсивність його недоліків, хвилювання. Утім, якщо у вас є час повчитись, розслаблятись, і вам цікаво опанувати дихальні техніки, застосовуйте їх певний час, щоб досягти стану глибокої релаксації. Краще це робити, коли вас ніщо не відволікає, і перед вами не стоять жорсткі вимоги, щоб ви могли потренуватись із глибокими видихами чи іншими техніками. А коли вам треба діяти тут і зараз, правильне дихання допоможе ефективно впоратись із ситуацією. Звертайтесь до інших людей. Гадаю, більшість батьків хоч раз, лежачи в ліжку, прокручували в голові протокол своїх дій на випадок пожежі вдому. Ви продумуєте кожен варіант того, як швидко схопити і винести з будинку дітей. Як це бажання захистити інших вписується в режим боя ботікай Цей режим – ще не вся картина. Зв'язок з іншими людьми та бажання їх боронити – це теж природний складник нашого інстинкту виживання. Деякі стресові ситуації змушують нас поводитись егоїстично, тим часом як інші спонукають неабияк дбати про оточуючих. Дослідження також показують, що коли в моменти стресу ми концентруємось на турботі про інших, це змінює хімічні процеси в нашому мозку, через що ми відчуваємо надію та відвагу. Це навіть допомагає нам захищатись від шкідливих ефектів довготривалого стресу та травм. Таким чином ми стаємо витривалішими. Така реакція на стрес розвинулась в процесі еволюції для захисту нащадків. Але це саме відчуття відваги ми можемо використовувати в будь-яких ситуаціях. Зв'язок з іншими людьми допомагає нам відновлюватись від стресу. Соціальна ізоляція піддає розум і тіло великим випробуванням а зустрічі та повноцінні стосунки з близькими людьми, навпаки, нівелюють ефекти короткострокового та довгострокового стресу. Цілі. Дуже часто ми чуємо особливо від іднустрій самовдосконалення, що маємо бути на висоті, виділятись із натовпу, бути винятковими. Одне з перших питань, яке нам ставлять нові люди – це «Чим ти займаєшся?». Нормальне питання, яке втім демонструє нашу зацикленість на роботі, кар'єрі Життєві цілі часто визначаються саме з урахуванням загальної конкуренції Кожен намагається так чи інакше показати, чого він досягнув Нас привчили вірити, що щастя – це десь за замежає досконалості І багато людей, які дійшли іншого висновку, мусили пройти складний шлях через вигорання та психологічні кризи Утім, наука починає розвіювати цю оману Виявляється, люди, які будують життя навколо власного я, більш уразливі перед депресією, тривогою та самотністю. Натомість ті, хто формує цілі навколо чогось більшого, ніж вони самі, частіше відчувають надію, вдячність, натхнення. Вони більш задоволені своїм життям. Звісно, у всіх нас бувають і моменти, коли ми зациклюємося на собі, і такі, коли ми думаємо про щось масштабніше – Дуже важливо те, що ми здатні перемикатись між цими режимами. Треба лише трохи подумати про те, як наші рішення та зусилля вплинуть на вищу мету, щоб змінити сприйняття стресу. Коли ми зосереджуємося на вчинках, що допоможуть іншим людям, ми менше хвилюємося у складних і напружених обставинах. Але що все це означає в реальному світі? Коли в стресових ситуаціях ми приймаємо свідоме рішення спиратись на свої цінності та допомагати оточуючим, нам простіше впоратися зі стресом. Ми змінюємо ставлення до свого дискомфорту та стаємо вмотивованими боротись, а не тікати від стресу. Іспит стає не таким хвилюючим, коли вони сприймають його, як можливість щось собі довести. Тоді наше відчуття власної гідності залежить лише від наших зусиль. Спробуйте це. Як перемикнутися зі свого «я» на щось більше? У стані стресу, коли ви відчуваєте бажання втекти, знайдіть трохи часу, щоб проаналізувати свої цінності. Поставте собі таке запитання. Чи узгоджується ця мета і зусилля з моїми цінностями? Якого результату я хочу досягнути? Що своїми діями я хочу зробити для інших людей? Що я збираюсь відстоювати в цій ситуації? Що означають мої зусилля для мене? Набір інструментів, медитація при стресі. Медитація – це не система переконань і не якась сучасна дивина. Це техніка, що неабияк впливає на наш мозок і якість нашого життя. Науковці продовжують досліджувати це явище, але вже зараз відомо, що воно змінює структуру та функції мозку, допомагаючи нам заспокоювати стрес і контролювати емоції. У стресових ситуаціях іноді нам бракує часу на відпочинок. Медитаційна техніка йога, нідра чудово сприяє релаксації. Це простий метод, який часто виконують за допомогою медицийних аудіозаписів, щоб регулювати своє сприйняття. Скажімо, зосередитись на диханні чи певних частинах організму. Останнім часом його активно досліджують вчені, які довели, що ця техніка заспокоює стрес, поліпшує сон і покращує загальне самопочуття. Як правило, медитація триває близько 30 хвилин, але нещодавно виявили, що навіть невеликі дози йоги-нідри до 11 хвилин допомагають боротися зі стресом людям, які не можуть медитувати довше. Тож коли вимог багато, а часу мало, краще зробити коротку перерву і 10 хвилин позайматися йогою-нідрою, аніж погортати сторінки соцмереж. Медитація – не відповідь на всі питання. Як і спорт – це просто ще один інструмент у вашому наборі. Існує багато типів медитації, але деякі заслужили особливо пильну увагу дослідників. Медитація самосвідомості найпопулярніша практика, що входить у кілька психологічно терапевтичних підходів, вона вчить пильнувати за теперішнім моментом і спостерігати за почуттями без осуду, не то ночи в них. Це чудовий інструмент, за допомогою якого можна впоратись зі стресом та емоціями тут і зараз. Медитації, де використовуються картинки, мантри, слово чи фраза, що має для вас значення, або об'єкти, які допомагають вам зосередитись. Медитація з інструктором, яка культивує співчуття та доброту. Бути самосвідомими не означає оточувати себе свічками і цілий день медитувати. Це означає тренуватись жити нинішнім моментом та слідкувати за почуттями, що з'являються і минають, не втрапляючи в їхні пастки і не намагаючись із ними боротись. Це означає бути відкритими до нових переживань, не осуджуючи їх і не намагаючись присвоїти їм якесь конкретне значення. Медитація допомагає нам тренувати самосвідомість. Згадайте, як ви вчились водити авто, аж доки до довели все до автоматизму. Те саме стосується і тренування самосвідомості через медитацію. Немає значення, медитуєте ви вже і хочете перенести це вміння на повсякденне життя, чи маєте труднощі з медитацією, але хочете стати більш самосвідомими. Ось вам кілька способів запустити механізм самосвідомості. Свідомі прогулянки Почніть звертати увагу на відчуття ваших підошв, що вони відчувають, коли виступаєте на землю, як рухається нога, коли відривається від землі і спрямовується вперед, як довго вона контактує із землею. Зверніть увагу, як рухаються ваші руки. Не намагайтесь нічого змінити – Просто пильнуйте. Розширте діапазон усвідомлення на все тіло, як воно почувається, рухаючи вас уперед, яким частинам тіла доводиться рухатись, щоб забезпечувати процес, а які лишаються нерухомими. Розширте увагу ще далі, прислухайтесь до звуків навколо вас, спробуйте усвідомити звуки, які ви зазвичай не помічаєте, при цьому не робіть зайвих суджень. Щоразу, коли ваш розум відволікатиметься, щоб розповісти вам нову історію, акуратно повертайте увагу на те, що в даний момент ви просто йдете. Ідучи, звертайте увагу на все, що можете – на кольори, лінії, текстури, рух вашого візуального сприйняття. Дихаючи, зосередьте увагу на температурі повітря, на запахах чи їхній відсутності. Свідомий душ для багатьох із нас ранковий душ – це час, коли мозок планує день, переживає через те, що доведеться щось робити, чи боїться моменту, коли треба буде вийти з-під гарячого потоку. Та насправді ці кілька хвилин чудова нагода потренувати самосвідомість. У цьому разі ми отримуємо багато сенсорної інформації, що здається незвичною, порівняно з рештою дня. Тож деяким людям простіше втримати себе в моменті, коли вони приймають душ. Зосередьте увагу на відчутті того, як вода стікає по тілу, куди вона потрапляє перш за все, а які частини тіла з нею не контактують. Зверніть увагу на температуру води. Відчуйте запахи мила та шампуню. Заплющте очі та слухайте звуки. Дивіться на пару та краплі води, що летять на вас чи падають на різні поверхні. Зважайте на будь-які відчуття, поки там стоїте. Свідоме чищення зубів. Зверніть увагу на смак, відчуйте, як рухається зубна щітка. Зверніть увагу на рухи своєї руки та міцні схватки, якою ви тримаєте щітку. Прислухайтесь до звуків, чищення та води, сконцентруйтесь на відчуттях, коли ви поліскуєте рот. Щоразу, коли ваша свідомість відволікається, ніжно повертайте її до відчуттів у цей конкретний момент. Спробуйте сприймати це повсякденне заняття. З не меншою цікавістю, ні щось абсолютно нове. Цей трюк можна виконувати з будь-якими буденними справами. Хай то буде плавання, пробіжка, похід на каву, складання випраної білизни чи вмивання. Просто оберіть звичайне щоденне заняття та за допомогою підказок робіть його максимально свідомо. Пам'ятайте, коли ваша свідомість відволікається, це не означає, що щось пішло не так. Розум людини постійно блукає, намагаючись правильно трактувати оточення. Самосвідомість – це не тотальна непорушна концентрація, це вміння помічати і свідомо перенаправляти увагу в теперішній момент, коли вона відволікається. Трепет Медитація допомагає нам дистанціюватись від думок та емоцій. Крім того, схожий ефект має ще одне відчуття – Трепет – це те, що ми переживаємо, коли стикаємося із чимось неосяжним, що виходить за межі нашого розуміння. Ми переживаємо трепет перед лицем краси, природи чи їхось неймовірних здібностей. Є моменти, які змушують нас переоцінити та переосмислити певні речі, щоб прийняти новий досвід. Це може бути зустріч із сильною харизматичною особистістю, споглядання нічного неба чи роздуми про Всесвіт і те, якою взагалі була ймовірність вашого народження. Є трепет, що трапляється з нами раз у житті, наприклад, народження дитини. Інші ситуації відбуваються частіше. Скажімо, прогулянка в лісі, посиденьки на пляжі чи концерт аленовитого співака. Досі психологічні дослідження ігнорували цей аспект, але ми постійно бачимо, як за допомогою трепету люди абстрагуються від дрібних деталей буденності та розширюють свої горизонти, концентруючись на чомусь значно суттєвішому. Втім, з моменту народження галузі позитивної психології дослідження починають визнавати важливість позитивних емоцій, а не лише вміння позбуватись негативних. Існує певний зв'язок між трепетом та вдячністю, але поки фактичних доказів бракує. Коли люди розповідають, як переживають відчуття трепету, вони кажуть, що це змушує їх усвідомлювати дріб'язковість власних переживань, тож вони починають усвідомлювати, що по-справжньому важливо. Вони стають вдячними та захоплюються самою можливістю жити. І не обов'язково жити на пляжі в Таїланді чи біля Ніагарського водоспаду. Ці почуття можна пережити, якщо концентруватись на певних ідеях та образах. Багато гуру саморозвитку та мотиваційних ораторів розповідають, що наш шанс народитись був один до 400 трильйонів. Цей факт важко навіть усвідомити. Він змушує нас замислитись над тим, наскільки ж ми щасливі, що можемо жити, навіть якщо не дуже довго. Ці думки вмикають відчуття трепету і розуміння того, що є щось більше за нас. Ніщо так не заспокоює стрес і не розплющує очі на нові перспективи як усвідомлення того, наскільки ми крихітні в цьому неосяжному всесвіті. Коли ви намагаєтесь вкласти все це в голові, виникає потреба багато що переглянути, ви отримуєте нову точку зору. Отже, коли ви маєте справу зі стресом, чому б не спробувати знайти те, що запалить у вас відчуття трепету? Це може бути спілкування з природою, перегляд неймовірних краєвидів чи просто споглядання Зірок. Дуже корисно документувати ці почуття, скажімо, в щоденнику, щоб потім у вас була можливість зануритись у приємні спогади, навіть якщо не буде змоги повернутися у те чи інше місце. Підсумок розділу. Навіть такий елементарний прийом, як правильне дихання, впливає на рівень стресу. Наука доводить, що медитація суттєво впливає на мозок і нашу здатність боротися зі стресом. Спілкування з людьми допомагає оговтатись від стресу. Соціальна ізоляція – це серйозне випробування для тіла і розуму. Цілі, що ґрунтуються на бажанні допомогти, а не на конкуренції, зберігають мотивацію та захищають від стресу. Шукайте можливості пережити відчуття трепету. Це змінює погляд на деякі речі.